Марина справді Макса не вибирала. Цей дивний чолов'яга неначе увесь час існував поряд. Десь ріс недалечко, щоб вирости і остаточно завершити замкнуте коло її життя. Неначе доля надумала по-злому жартувати, спочатку вкоївши моторошний факт її народження, а потім давши дівчинці біографію, без просвідку, Чому Макс вибрав її? Цього Марина також не могла пояснити. Не було видимих причин, як ніколи не було між ними любові. Як не було нічого доброго, такого, що могло б об'єднувати. Але вони не розходилися. Ось такий парадокс подам на розлучення в соти подумала Марина завжди повторювала цю думку неначе заклинання неначе цитрамон від болю примітка цитрамон ліки від головного болю спочатку допомагало потім уже ні свідомість розпалена тривожними думками Звикла й до цього, а може, й справді. Залюбки пішла б із цієї хати, котру не відчувала своєю, від цих людей, котрі теж не були її рідними. Ось невідомо куди зникла паралізована мати, а в Марині, здавалося, в серці не здригнулася жодна жилочка. І не тому, що за такою немічною потрібно доглядати, а це справа несприємних. А чому? Це питання стояло в ряду багатьох інших, на які в Марини відповіді не було. Відчувала тільки що зі зникненням Клавдії Огромяк їй стало якось легше. Може, узяти і розвестися. Жінка при вікні подумала, що навіть осудити такий її вчинок буде нікому. Бо не було в її житті якогось кола знайомих, подруг, які б цікавилися нею, могли хоча б попліткувати. Раптом уявила себе одну, без нікого, одну одиноку. І не в цій хаті, а, скажімо, десь інде наприклад, у гуртожитку шовкового комбінату, місце в якому якраз пропонували, вербуючи жінок на роботу в новозбудованих цехах на околиці міста. Уявила, як приходить із роботи в кімнату, де немає жодних предметів із цієї клятої хати. Жодних. Немає Макса. А разом із цим – страху потреби з ним говорити, бути в одному приміщенні, спати в одному ліжку, дихати одним на двох перегаром. Урешті нема у того минулого, яке неначе похмурий привид мовчки стоїть у кутку, в очікуванні чогось, чогось немилосердно неминучого. Нема навіть оцього вікна з одним і тим самим пейзажем який також обрид. «Може, кинути Макса, кинути інститутську швабру і попроситися на комбінат?» – подумала Марина. «Чи можна отак почати нове життя?» Жінці при вікні подумалося, що нове життя уже не складеться, бо занадто чіпке старе. Але в цеху, де працюватиме чимало жінок, Можна буде в балачках із ними хоча б забутися на мить, на кілька днів, а може і на якісь місяці. Уявила собі, як приходить з роботи у кімнатку, де ліжко з металовою сіткою вкрите полосатим зеленим коцом, де на стіні висить поличка з нехитрим жіночим скарбом, наприклад, з якимись духами, які вона собі купить із першої зарплати. Уявила білу фанерну шафу на два відділення, в одному з яких пательня, каструлі і тарілки, а в іншому плащ, кілька платтів і туфлі на свято знизу куточку. І алюмінієвий вішачок на внутрішньому боці дверей, на якому вона вішатиме свій халат перед тим, як лягти спати. Звідки? з яких підвалів пам'яті Марині з'явилися такі чіткі образи іншого для неї світу. Невідомо. Але вона виразно побачила перед своїм внутрішнім зором загальну кухню з перекособоченими електричними плитами і голубим пластиковим столиком у кутку, довгий коридор, у якому чути все, що відбувається в кімнатах, і діточок, що їздять уздовж нього на своїх скрипучих триколісних велосипедиках. Уявила, і так їй стало солодко на душі.